Jelenleg semmi dolga a Hades Itt van szükségem magára, dohogott Szédlar. Szeretném tudni, miért akar oda menni. Carter hallgatott. Persze, ha a magánügy nem kell válaszolnia, szólalt meg újra a főszerkesztős értődöttem. Aztán megenyhülve így folytatta. Ha ennyire fontos, kaphat néhány nap szabadságot, természetesen fizetés nélkül. Carter fellélegzett, amikor újra a szabad ég Szédlár kegyesebb volt hozzá, mint remélte. Hazafele indult. Még beszélni akart Schwarza, s hátha időközben kim is visszatért. Előző éjszaka mérlegre tette lehetőségeit. Először arra gondolt a rendőrséghez fordul, de aztán, túl kockázatosnak ítélve elvetette ezt a megoldást. Olyan kérdéseket is feltehetnek, amikre nem válaszolhat. Így a második változat mellett döntött. Elindul azon a nyomon, amit szomszédjától kapott. Palattit kell előkerítenie. City-be utazom, mondta Svarcnak, aki nem akart minden részletbe beleavatni. Emlékszem, Palatti ott kapott állást. Csak ezen az úton indulhatok el. Ha tényleg ő járt itt, Kimnek vele kell lennie. Meg kell tudnom önként mentel, vagy kényszerítették. Amint megérkeztem, felhívlak, s megadom a számomat. Azonnal értesíts, ha Kim hazajönne, s neki annyit mondj, üzleti ügyben utaztam a fővárosba. Rendben, Rog, természetesen megteszem. Igaz ugyan, hogy ezt szót sem értek az egészből, de gondolom, te tudod, mit akarsz. Bár csak így lenne, sohajtott fel Carter. Mindenekelőtt előtt meg kell találnom kimet. Ki nem állhatja palattit, ezért kétlem, hogy önként tartott vele. Lehet egyszerű nőrablás, de van egy olyan érzésem, hogy itt többről van szó. Őrület? Mire gondolsz? Bíznod kell bennem, Hans, akkor is, ha nem mondok el mindent. Hígy nekem. Szükségem van a segítségedre. Ennek ellenére arra kérlek, ne tegyél fel kérdéseket. Nem akarlak veszélybe sodorni. Schwarz többen tekintettel Meredith kárterre, aztán lassan bólintott. Rendben, Rog, nem akarok beleavatkozni az ügyeidbe. Ha bármiben segíthetek, csak szólj. Bizalmasan előre hajott. A kormány ellen folyik valami szervezkedés, ugye? Kárter arca kifejezéstelen maradt. Erről szó sincs, Hans. Én csak kimet akarom megtalálni. Hát jó, ha nem akarsz többet mondani, remélem egy nap majd mindent megbeszélhetünk. Az orvos felállt. Hozok néhány gyógyszert az útra, hát ha szükséged lesz rá. Köszönöm, mondta Kárter, s miután már éjszaka becsomagolt, most csak annyi volt hátra, hogy itt táskáját berakta a csomagtartóba. Még megvárta a svarcot, hogy elköszönjenek egymástól, és elindult H.D. City felé. A fővárosba érve szállodát keresett, és a szobájából felhívta barátját. Reménykedett hátha jó hírtal, de mint megtudta, felesége azóta sem tért haza. A szálloda parkolójába hagyta a kocsit, és indult neki a városnak. Talán a véletlen a segítségére lesz. Betért vendéglőkbe, kiskocsmákba, leült egy-egy asztalhoz és hallgatta a vendégek beszélgetését. Lényeges információt azonban nem tudott meg. Másfél napi gyaloglás után rájött, így sohasem ércélt. Más módszert kell találnia, de mit? És akkor eszébe jutott Garn, a bevándorlási hivatal vezetője. Ő talán tudna segíteni. A mozgójárda nem volt elég gyors, sebesen szágódó gondolataihoz, Taxit fogott és kivitette magát az űrki kötőbe. Nem akarták beengedni. Újságíró igazolványa azonban csodát tett, és bebocsájtást nyert az igazgatóhoz. Szem Gom azonnal megismerte. Nagyon örülök, hogy láthatom, üdvözölte, és helyel kínálta Kártert. Biztosan csodálkozik, Mr. Gom, hogy itt lát. Miért csodálkoznék? A titkárom azt mondta, cikket akar írni. Parancsoljon, kérdezzem. Carter elhatározta, őszinte lesz. Bevallom, a cikkírás csak ürügyként találtam ki, hogy bejussak önhöz. Történt valami, ami nagyon nyugtalanít, de még mielőtt többet mondanék, arra szeretném kérni, kezelje bizalmasan az ügyet. Megígérheti ezt nekem? Gorm a fejét ingatta. Hát, csak akkor, Mr. Carter, ha nem olyasmiről van szó, ami a kormány ellen irányul, de ezt nem feltételezem. Úgyhogy nyugodtan beszélhet, nyíltam. Megértő hallgatója leszek, és ha tudok, segítek. Carter úgy érezte megbízhat garm legalábbis egy bizonyos határig. Eltűnt a feleségem, Mr. Garm. Amikor tegnap hazatértem egy kétnapos kiküldetésből, már nem találtam otthon. De ez még nem nyugtalankodásra, Mr. Carter, mosolygott Garm a tapasztalt férfi magabiztosságával. A feleséget talán meglátogatta valamelyik ismerősét, és ott tészakázott Mhm, uh -huh, lehetetlen. És ha csak ennyi lenne, nem utaztam volna HD city -be. A szomszédom észrevette, hogy Kim az eltűnése estén egy férfival beszélgetett. A lakásunkban. Utána pedig már senki sem látta. Gorm arca elkomorodott. – Most már lassan értem, s bocsássa meg előbbi modortalanságomat. – Szöktetésre gondol? A nők nagyon sokat érnek a hd Mr. Carter. Biztosabban, hogy a felesége szereti önt? Igen, biztos vagyok benne, szólt Rog, bizonytalan érzéseinél sokkal határozottabban. De hallgasson végig, kérem. A férfi, akivel Kim beszélgetett, egy bizonyos Louis Palatti. Velünk együtt érkezett a hádészre. Már a hajón kinézte magának a feleségemet. Azt akarta Kim vele menjen, és amikor megtudta, hogy itt a nők választanak maguknak élettársat, felháborodott fenyegetődző. Kim gyűlölte őt, soha nem ment volna vele önként. Lui Palatti, emlékszem rá, nem valami szimpatikus alak, mondhatom. Honnan tudja, hogy ő volt a felesége látogatója? A szomszédomtól emlékezett a nevére. Tehát semmi kétség? Semmi. Gorm gondolkodott, aztán megnyomott egy gombot. A titkár azonnal jelentkezett. Myers, kérem, nézzen utána, hol dolgozik Palatti. Lui Palatti. Három hete érkezett, és hozzon be róla minden adatot. Carterhez fordulva folytatta. Nem sokára valamivel többet fogunk tudni. Kívánja, hogy beavatkozzon a rendőrség? N Nem, inkább ne, Mr. Gorm. Nem akarok feltűnést kelteni. Magam akarom az ügyet tisztázni, és a történetet a Bristol News számára megírni. Á, azok a híres írói ambíciók. <laughs> Megértem. Ha rendben, te csak a maga felelősségére. A titkár bejött, egy dossziét adott az igazgatónak, viccentett, s nélkül távozott. Gon felvettett tanulmányozni kezdte, majd hangosan olvasta. Louis Palatti állítólag műszerész. A hádész műveknél kapott állást. Cím Main Avenue 345. Kezdje ott. Köszönöm, mondta Carter és fel akart állni. Várjon. Gorn kihúzta az íróasztal a fiókját, pisztolyt vett elő, letette az asztalra, s a vendégéhez fordult. Revolver hat golyóval, nagy kaliberű, takarékoskodjon a múlincióval, több töltént nem adhatok. Csak akkor lőjön, ha feltétlenül szükséges. Palatti gátlástalan gyilkos, magától sem fog visszaretenni. A fegyver a kormány tulajdona, hozza vissza, ha megtalálja a feleségét, és... Gorn felállt, kezet nyújtott Kárternek. Sok szerencsét. Kívánom, hogy épségben megtalálja. Nagyon köszönöm, Mr. Gunn. Soha nem felejtem el a segítségét. Hálálkodott Carter. Leintett egy taxit, és a Maine Avenue-ra vitette magát. Kifizette a sofőrt, és megvárta, míg az autó eltűnik az utca sarkon. Csak ezután nézett körül a megadott számot keresve. Hamarosan meg is találta a kis üzemet. Oda ment a portáshoz, és felmutatta újságíró igazolványát. A Bristol News riportere vagyok. Cikket írok HD City ipari fejlődéséről. Kitől kaphatok engedét az üzem megtekintésére? A becsületes ábrázatú, idősödő férfi segítőkészen válaszolt. E, Mr. Carter ezt a főnökünket kellene megkeresnie. Főkapcsolom a kívánja. Igen, kérem? Válaszolta Carter és barátságosan mosolygott a portásra. Néhány másodperc múlva megkapta az engedét. Borra való csúsztatott a portás kezébe, és elindult az útmutatás szerint. A titkásságon magas, szürkeruhás férfi várta. – Mácsóv üzemvezető vagyok? – Kárter, újságíró. – válaszolta Rog ugyanolyan szűk szavon. Egyáltalán nem érdekelte, hogyan állítják elő a különböző termékeket, mégis türelmesen követte vezetőjét a csarnokon keresztül, és hagyta, hogy mindent aprólékosan elmagyarázzon neki. Ekközben alaposan körülnézett, de palatti nem fedezte fel a munkások között. Így nem tehetett mást, rákérdezett. Nagyon köszönöm, Mr. Macho. Ebből a tájékoztatásból már érdekes tudósítást tudok írni. Majd küldök egy példányt az újságból. Most jut eszembe, egy ismerőse önöknél dolgozik. Lui Palatti-nak hívják. Nem tudja, hol találom? Palatti? A maga ismerőse? Merevedett megkísérője. Arca csodálkozást, hangja haragot árult el. Ahol csak futólag ismerjük egymást, visszakozott Kárter. Ugyanazzal a szállítmányal érkeztünk a bolygóra. Ennyi az egész. Mácsó szemmel láthatóan megnyugodva bólintott. Nem tudtam volna elképzelni, hogy ez a faragatlan tuskó a maga barátja. S ráadásul nem is ért semmihez. Tipikus nehéz fiú, s ilyenekre itt nincs szükség. De amíg nem vét a törvény ellen, tehetetlenek vagyunk. Már az első nap csak bosszúságot okozott, mindenbe beleszólt, mintha ő jobban tudná, pedig állítom életében nem volt szerszám a kezében. Érdekes, most nincs is bent. Nincs, állítólag otthon fekszik betege. Megtudhatom a címét. Meg akarja látogatni? kérdezte csalódottan macsó. Carter rákacsintott. Megnézem, tényleg betege. Ez is hozzá tartozik a valóság tudósításhoz. Aztán majd beszámolok magának. Belőlem egy ilyen fickó akár egész évben otthon maradhat. Carter elbúcsúzott, és a számára oly sokat ígérő címmel a zsebében elhagyta a gyárat. A hotelban nem várta üzenet, kim tehát még mindig nem tért haza. Bekapott valamit az étteremben, aztán felment a szobájába, és átöltözött. Gondosan megvizsgálta a fegyvert, és a zsebébe csúsztatta. Semmi kedve nem volt ahhoz, hogy keresztül lövesse magát palattival. Kint már sötétedett. Az utcák megteltek sétáló, beszélgető emberekkel. Carter irigyelte vidámságukat, elégedettségüket. Az az érzése támad, hogy azt a feladatot, amiért a hádészra jött, nagyon nehezen fogja tudni megoldani. Vagy talán sehogy. A mozgó járda palatti lakásának közvetlen közelébe vitte. Korábban lelépett, és a hátralévő távolságot gyalogtette meg. A megadott címen magas, legalább 200 szobás garzonház állt. A szobaszámok alapján könnyedén megtalálta a palatti lakását, aztán tanástalanul megállt az ajtó előtt. Most mit csináljon? <gül> Becsöngessen? És a 20 rontanak rá? Ekkor Kim jutott eszébe, és már nem tétovázott. Jobb kezét zsebre dugta, hogy bármikor elővehesse a pisztolyt, baljával pedig megnyomta a gombját. Feszülten, ugrásra készen várakozott. Végtelennek tűnő másodpercek elteltével kattonás hallatszott. Ki az? kérdezte egy durva hang a hangszóron keresztül. Carter kénytelen volt megszólalni. Palattival szeretnék beszélni. Hogy hívják? Nyissa ki, kérem, csak Palattinak személyesen mondhatom meg ki vagyok és mit akarok. Az ajtó túloldalán lévő elbizonytalanodott, és csak szünet után szólalt meg. Jó, kinyitom, de Palatti nincs itthon az ajtó felzűn mögött és kinyílt. Carter kivilágított folyosóra jutott, melynek végén a másik ajtó zárva maradt. Hát a mögött az ajtó automatikusan csukódott. Csabdába kerültem, villant agyába. A, a fegyver hűvőssége azonban megnyugtatóan hatott rá. Legalább nem védtelem. Végigment a folyosón, elfordította a gombot, és belőte az ajtót. A küszöbön megállt, nem lépett be a szobába. Gyors pillantással emlékezetébe rögzítette a tárgyakat. Televízió, heverő, asztal, két fotel, könyvszekrény. Az asztalon újságok, és egy bontott tüveg. A hamutartóban cigaretta füstölgött. Na, mire várt, miért nem jön? Morrant rá az előbbi hang, a baloldali homályos sarokból. Vagy rossz a lelki ismerete? Most nagyon ismerősen csengett Kárter fülében ez a hang. Már hallotta valahol. Belépett. A sarokból kezében egy legújabb típusú revolvert szorongatva előlépett a hanggazdája. – Hangtompítóval, lövedékkel szerelték fel. Uh – -huh, Csak is a földről származhat, hiszen a hádészom minden fegyvert betiltottak. – Futott át Kárter agyán. – Ilyen golyóval tucatnyi embert meg lehet ölni. Itt a szobában azonban használata a tulajdonosát is veszélybe sodorná. Ez a felismerés újra maga tette Kártert. Kezét kivette a zsebéből, nehogy a másiknak feltűnjön, hogy fegyvert rejteget. Ismerjük mi egymást? kérdezte a férfi kárterre, szegezve a pisztolyt. Nem hinném, felelte, de alig, hogy kimondta, eszébe villant a kép, amikor a garzon házban munkát kaptak. Hiszen maga az építész. Elász missz neve, ha jól emlékszem. Erre a kijelentésre megváltozott a férfi arc kifejezése. Az eddig bizalmatlanságot gyűlölet és váltotta fel. Maga rok Carter, igaz? Palattival együtt jött a hádészre. Mit keres itt? Egyáltalán hogyan talált ide? Azt nem kötöm az órára. Az első kérdés pedig én is feltehetném magának. Itt most én kérdezek, dörrent rászmissz és a revolverével a fotel felébökött. Őjjön le és ne próbálkozzon semmi hülyeséggel. Carter engedelmeskedett. Kezétől tette és farcol bámult a az ügy egyre titokzatosabbá vált. idejűleg azonban megjelentek az első összefüggések is. Mit akar palatti -tól? Csak neki mondhatom meg, ezt már az előbb is említettem. Magánügy. Itt nem lehetnek magánügyek, csattant fel újra Smith. Beszéljen vagy kényszeríteni fogok. A kormány küldte ide? Kárter sokat bölfölt már életében, ezért most sem okozott gondot számára az azonnali válasz. Ha Smith ezt a kérdést ebben a hangnemben tette fel, akkor nyilvánvalóan valami titkolni valója van a kormány előtt, azaz fél tőle. Palatti és ő ezek szerint illegális ügybe keveredtek, így tehát szóba sem jöhet az a feltevés, miszerint Palatti Ron megbízásából rabolt elkimet. A kormány? Ugyan, semmi dolgom a kormánnyal. Smith felállt, megkerült az asztalt, s fenyegetően magasodott Carter fölé. – Na, most már is ki a száját, barátocskám, valami nem stimmel ebben a történetben. Gyerünk, nyögje ki már, mi köze a kormányhoz. Béker küldte? – Ron Béker? Maga megőrült? Smith hirtelen felemelte a fegyvert, mintha le akarná vele ütni a másikat, félután azonban meggondolta magát. Kínos lassúsággal eresztette le kezét, sík-hideg hangon megjegyezte. – Ezt ne halljam még egyszer, Carter, nem tudja, kivel beszél. S az én türelmem is véges, semmi kedvem magával vitatkozni. Megvárjuk palatti -t. ő könnyebben fog végezni magával. Smith ránézett az órára. Mindjárt itthon lesz. Azt hittem, Palatti beteg, vetette oda kárter hanyagul. Smith-sak éppen vissza akart ülni a helyére egy pillanatra mozdulatlanná dermet, majd álva maradt. – Micsoda? Hát ezt meg honnan tudja? – üvöltötte torka szakadtából. Meg akartam látogatni a műveknél. ott mondták, hogy négy napja beteg. Úgy, szóval meg akarta látogatni. És miért, ha szabad kérdeznem? Úgy hallottam, maguk ketten nem éppen jó barátok. Carternek hirtelen őrült ötlete támadt. Rögtönzött, bár tudta, nagy kockázatot vállal, ha az állarcot akár csak egy milliméterrel is lejjebb erezti. Jó barátok? <háha> nem, tényleg nem vagyunk azok. Ennek ellenére meg lehet, hogy Palatti és én a hádészon ugyanazért a célért küzdünk. Miért kellene akkor ellenségeskednünk? Smith döbbentemmeret rá. Lehetne valamivel világosabb? Nyögte ki meglepetéséből nagy nehezen magához térve. Sajnos nem, várjuk meg Palattit. Így is jó, várjunk, hangzott a csalódott válasz. Iszik valamit? Carter érezte, félig már nyert ügye van. Smith elbizonytalanul kíváncsi vált, és öntudatlanul is elárulta magát. Most már csak azt kellett kideríteni, kinek dolgozik, és mi a céljuk. S mi köze azonban mindehhez Kimnek? Tudja, ki csoda igaz? kérdezte Smith hirtelen. Épp jól tudja, mint én. Amikor megláttam a televízióban, már tudtam, ismerte el Carter. A fogoly, aki öt éve megszökött. Palatti sem tudta, őt is meglepetésként érte. Hirtelen elhallgatott, mint aki már eddig is túl sokat mondott. Az asztalon kisvártatva felzűn mögött a videófon. Smith hajolt és megnyomta a gombot. Carter nem láthatta a képernyőt, de Palatti hangját azonnal felismerte. Feltartottak, Smith. Egy órán belül ott vagyok. Minden rendben? Minden rendben van, csak, csak látogatónk van. Látogatónk? Kicsoda? – Rock Carter! – Palatti sokáig hallgatott, majd így szólt. – Rock Carter! Hogy lehet az? Carter New van, és… – Itt ül velem szemben, Palatti. Akarod látni? – Nem fontos, láttam már eleget. Vigyázz rá, nehogy valami ostobaságot csináljon. Sietek! Nehogy futni hagyd! – Ne aggódj! ki nem teszi a lábát. – Carter! Hogy talált meg? Az üzemben kérdezősködött utána. Miért? Nem érdekes. Egy pillanatra se vedd le róla a szemed. Veszélyes, fickó. Nagyon is veszélyes. Van fegyvere? Á, a hádészen nincsenek fegyverek. Csak mi élvezhetünk ilyen kiváltságos helyzetet. De majd megnézem. Akkor viszlát mondta Palatti és a képernyő elsötétedett. Van fegyvere? indult Carter felé. Hm, Nézze meg. hangzott a flagma válasz. Smith furcsa mód megelégedett ennyivel, s lemondott a motozásról. Palatti elégedett arccal lépett a szobába. Levetette zakóját, barátságosan megveregette Carter hátát, és leült. Zakója zsebében revolver dudorodott. Igazán örülök, Carter, hogy ennyire vágyott régi barátja után. Carter úgy döntött, kiteríti néhány lapját. Mit tud Kimről? kérdezte. Kim? Ezer éve nem láttam a maga feleségét, tagadott Palatti rosszul leplezett meglepetéssel. Ő döntött úgy, hogy magával akar élni. Ha elszökött, az a maga baja. Honnan tudja, hogy elszökött Palatti? Hiszen maga mondta. Én csak azt kérdeztem, mit tud róla, nem többet. Palatti elgondolkodott, aztán bólintott. Na jó, felkerestem kimet és megkérdeztem, nem akar-e velem jönni. Ő pedig eljön. – Nem hiszek magának. – Innie kell, nincs más választása. – Nézett Palatti dühösen Carterre. – Csak ezért jött, vagy van más oka is a látogatásának. – Beszélhetek a feleségemmel? – kérdezte Carter anélkül, hogy a kérdésre válaszolt volna. – Ha önként jött magával, miért nincs itt a lakásban? – Palatti vigyorgott. – Vakációzik öregem. Úgy tűnt, szüksége van egy kis szabadságra. Carter legszívesebben lepofoszta volna az önelégült elégült vigyort Palatti képéről, de uralkodott magán. – Mit tervez vele, Palatti? – kérdezte megjátszott közönnyel. Palatti már komolyan nézetre. rá. – Tulajdonképpen meg is mondhatom, hiszen többé már úgy lesz alkalma kifecsegni. Vagy azt hiszi futni hagyom, hogy aztán a rendőrséget a nyakamra küldje. <gül> – Tudom, milyen büntetés járni urablásért. Tényleg megszöktettem kiment de nem azért, amire maga gondol barátom. Szükségem van rá terveim megvalósításához, és biztos vagyok benne, hogy rá tudom venni az együttműködésre. Önként. Fűzte hozzá különös hangsúlya. Mik a tervei? Gondolkodjon egy kicsit, és talán megvilágosodik az elméje. Tudja, ki csodakin? kérdezte Carter egykedvően. Igen, annak a férfinak a lánya, akinek egykori titkára ma a hádész kormányfője. Ön szerint ez véletlen? De ha véletlen is, amit nem feltételezek, akkor is hasznos következtetésekhez vezet, nem igaz? John Block rendkívül befolyásos ember a földön. És biztos vagyok benne, hogy a keze a hd is elér. Bizonyára nem nézné szívesen, ha csinos lánykájának arcocskájára egy pár nem különösebben csinos forradás égtelenkedne. Carter néhány másodpercre visszatartotta a lélegzetét. Csak nagy önuralommal sikerült megőrizni a nyugalom látszatát. Kimet elítélték, ezzel ellen még az apja sem tudott tenni. Úgy tűnik a keze mégsem sem ér el olyan messzire, ahogy azt maga gondolja. Hogy én mit gondolok, az a legkevésbé tartozik magára. Ron Baker ultimátum elé állítom. Őt fogom felelősíteni a bekövetkezendő tragédiáját. Meg fogja gondolni, ujjat húzzon egy John block nevetnie kellett. <tessz> – Nem gondolhatja komolyan, hogy béket tekintettel lesz John Blockra. <tessz> Különös fantáziája van magának. – Majd meglátjuk. – felelte feltűnő nyugalommal Palatti. – Most csak az a kérdés, mit kezdjek magával. Egyszerűen lőjem le, nehogy eljárjon a szája. – Na, de mégsem. Megfogadtam, hogy itt a hádészon új életet kezdek. – Gúnyolódott. Legjobb lesz, ha bezárom egy biztos helyre, talán éppen a kedves felesége mellé. Carter, aki már elhatározta revolvere segítségével próbál elmenekülni, most habozott. Ilyen váratlan fordulatra nem számított, így legalább megtudhatja, hol tartják fogva Kimet, és még csak a sem kell. És ha együtt lesznek, ketten majd csak kitalálják, hogyan szökjenek meg. palatti azt mondta. A főszerkeztőm kerestetni fog, és akkor a rendőrség is beavatkozik. A rendőrség alig a találja meg magát, legyintett Palatti megvetően. És én sem vagyok egyedül. Az elmúlt két hétben bőven elegendő volt ahhoz, hogy kiépítsem szervezet kapcsolataimat. A rendőrség egyik tisztviselője is közéjük tartozik. Ne gondolja, hogy itt mindenki elégedett béker uralmával. Tehát hatalomátvételt terveznek? Okos fiú maga, Carter. Bólintott Palatti. Feint találta a szöget. És az új kormányfőt természetesen Palattinak fogják hívni? Jegyezte meg csúfondárosan Rók. Pontosan. Na, de most már elég a te a délutánból. Dolgom van. Ha átveszünk a hatalmat, lesz időn baráti csevegésekre, és legfőképpen kímre. Akkor már mi diktáljuk a törvényeket? Erre még visszatérünk, mondta Kárter nyugodtan. Te foglalkozol vele, vagy csináljam én kérdezte Ellen Smith a fegyverével játszadozva. Én most nem érek ilyen piti ügyekkel foglalkozni. Vidd el te, de légy óvatos, és gondoskodj a megfelelő őrizetről. Elvigyorodott. Későbbi kapcsolatunk érdekében nem vagyok ellenére, hogy összezárd a nővel. Tegyünk a kedvére. Elviszem az autót. Jó, holnap reggel itt várlak. Tudod miért? Smith bólintott aztán intett Carternek. Gyerünk, Nincs sok időnk, hosszú az út rokszi és ne kövessen el hibát, nélkülünk soha nem látná viszont szeretett hitvesét. Carter felemelkedett, és szótanul követte smith -t.